Det här är Folkminnespodden med Bengt av Klintberg och mig Kristina Mattsson. Alltså den som är intresserad av eh, gamla seder och bruk, traditioner, visor och låtar och så vidare. För, den stöter förr eller senare på ett stort bokverk som heter Dalälven från källorna till havet. Det är 27 volymer som publicerades under en 20 årsperiod mellan 1918 och 1939. Och här kan man hitta på de mer än 5700 tricksidorna kan man hitta 5359 illustrationer och 1134 uppteckningar av visor och låtar det är alltså ett gigantiskt verk och, och den som svar... mängder av folksägner kan man också säga absolut mm. och den som svarade för den här sammanställningen hette Karl Erik Forslund och vi tänkte prata lite om honom idag. Mm. Ja, Karl Erik Forslund han föddes 1872. Och han kunde så småningom statistisera med en rad titlar Prosaförfattare, lyriker, folklivsforskare, kulturhistoriker och folkhögskolegrundare. Men det hela började i Uppsala där han tog en fil 1897. Då var han alltså 25 år gammal. Han hade studerat litteratur, konst, musik, teaterhistoria, nordiska språk och filosofi. Han fick anställning som redaktionssekreterare i Albert Engströms nystartade Strix En tidskrift som på den tiden hade bidrag av Heidenstam, Fröding och Karlfelt Även om Engström och Forslund fick skriva det mesta själva, ofta under pseudonym Men på tidningen stannade Forslund bara i knappt ett år Han längtade till landet man kan säga att Karl-Erik Forslund var en tidig gröna vågare. Alltså de som på 60-talet flyttade från storstäderna ut till ofta övergivna gamla folkskolor och handelsbodar. De gjorde precis som Karl-Erik Forslund gjorde då kring 1900. Och en anledning till att han ville flytta ut till landet det var att han hade träffat fejan som han gifte sig med. Och deras... Bostad, det blev Storgården i Brönsvik. Där flyttade de in 1898. Och den här Bergsmansgården den blev en vallfartsort med många gäster. Och där lästes poesi och prosa. Sång och musik fyllde huset. Och den unge Karl-Erik Forslund han skrev en bok som blev en bästsäljare. Den heter helt enkelt Storgården. Den har kommit ut i faktiskt tio upplagor och är helt enkelt en skildring av livet där på gården. Och det utmålas då i kontrast till det osunda stadslivet. Det, det är riktigt en bok som <coughs> säkert fick många att följa hans exempel. Mm. Alltså, Forslund han var ju han var ju verkligen ett barn av sin tid. Alltså en tid när folkrörelserna växte fram och inte minst den arbetarrörelsen fick en stor Så det fanns ju hela tiden en längtan efter utbildning och bildning. Men man ville ju också ta tillvara på den kultur som man trodde skulle gå, till, gå förlorad. Vi kommer ihåg Hasselius som lite tidigare hade grundat Nordiska museet och eh, även etablerat Skansen. Han blev en stor förebild för personer som Forslund och andra. Och Forslund var med och grundade då Brunsviks folkhögskola- som hade som syfte att det skulle vara en skola med hemmet och hembygden som kärna och mål med slöjd och jordbruk som centrala ämnen. Och det här det var 1906 och året därpå blev han rektor för skolan. Men det var motigt, det var besvärligt, det fattades pengar och det fanns motstånd mot idén som sådan. Och det här gav han faktiskt lustigt nog upp efter några år. Han ville inte hålla på med det här längre utan tog istället kontakt med Gustav Anka Krona i Telberg. Snart så kunde han inrätta en skrivarstuga för att ägna sig åt sånt som han tyckte var roligare. Mm. Faktum är alltså att det finns skrivarstugor efter Forslund på flera ställen. Jag har ju varit på Storgården och där finns hans skrivarstuga kvar med böckerna kvar på hyllan så man kan se vad han läste. Han var verkligen välorienterad och prenumererade på tidskriften Svenska landsmål och svenskt folkliv. Han var, som vi har kommit fram till, alltså en blandning av forskare och poet och redan under tiden på Strix så hade han skrivit dikter och under en lång livstid så kom han att skriva ett otal texter de flesta har väl idag fallit i glömska. Ett undantag är Kullerullvisan som jag tror många har hört den publicerades första gången i Strix julnummer 1919 men skrevs egentligen till Gustav ankarkronas 50-årsdag. Och melodin är ju ganska välkänd. Kan du sjunga den, Bengt? Bra. Det här är nämligen en folkmelodi som Tunstedt upptecknade i Mockfjärd- och som från början hade en annan text, nämligen- Första gången i världen jag dina ögon såg. Men forskarna gjorde då en ny text. Här sitter jag och allan för mig själv- och det sägs att Forslund skulle ha ogillat två saker med den här visan. Det ena var att den blev alldeles för populär. Och det andra, vilket jag då uppenbarligen respekterade eftersom jag bad dig sjunga beng, det var att han inte ville att kvinnor skulle sjunga den här visan. Och det kan man väl hålla på att fundera över. Ja, det begriper det han ville inte jag. Nej, <laughs> inte jag heller. Jag tror jag ska titta lite på det sen. Hur som helst. Han skrev inte bara dikter, han skrev också djursagor och berättelser för barn, och där har ju flera av dem levt vidare in i vår tid. Det finns till exempel en som heter Titel i turen med trollspöt som trycktes i barnbibliotekets saga. Men ofta så är det så att de inte alltid har levt vidare med undantag då för sagorna och djursagorna Räven och tomten. Det är en sån berättelse som har vunnit internationell spridning och sen skrev han dikter som baserades sig på folksängner. En dikt som man kallade Rondan bland annat. Men du Bengt, du har någon favorit som är Tomten. Ja, alltså Rondan är ju det dalanamnet på Skogsroet. Det är sammandraget av råanden. Men det här Räven och tomten det är en saga men, men han har också beskrivit tomten i en dikt som heter just Tomten. och Den är rätt så lång så jag läser bara några av stroferna. Är det hos flitigt folk han bor som själva dagen i enda gnor? Han drar till gården och trivs. Han skaffar folk och kritter mat. Själv nöjs han om ett rågat fat var jul han får till livs. Men får du se... Hur böjd han bär ett enda ax med stort besvär inom din loges port och släpper dig och pustar Nej, uff hur jag bar Så skratta ej Då flyr han från dig fort Då blir han stött och flyttar vred till grannens gård och solen går ner för dig och allt ditt hus Så värda honom Blid och god, han pysslar tyst i skjul och bod i månens skygga ljus. Ja, det här är ju rätt så likt Viktor Rydbergs tomten, men skillnaden mellan Viktor Rydbergs dikt och Forslunds det är att det som jag läste upp nu, det är helt enkelt en mycket känd gammal folksägen om en tomte som kommer dragandes på ett enda ax och då Tycker bonden att det där är väl ingenting att komma dragandes med och då blir tomten stött och börjar dra sed bort från bonden så att han mm. blir fattig mot slutet. Forskning. Det här är en väldigt pedagogisk folksägen, mm. man ska inte göra när av tomten. Forslund var, var helt enkelt fascinerad av folktraditionen och han var intresserad av folkkonsten, byggnadsstilarna, interiörerna, möblerna överhuvudtaget intresserad av det gamla och han gjorde vad han förmodde inom hembygdsvården och har varit med och bildade Dalarnas hembygdsförbund 1915 och blev också förbundets första sekreterare. Ja, och eh, ungefär i den vevan så var det dags för det här jätteprojektet med Dalälven från källorna till havet. Forslund hade länge drömt om att bevara all den kultur som han med all rätt menade var hotad. Planen tog form 1912 och på sommaren 1912 gjorde han sin första vandring för att samla material till den första boken. Och eh, om jag minns rätt så startar hela verket i Fulufjället som nu är alltså en nationalpark och då är man högt uppe i Dalarna och sen... Går han alltså mycket systematiskt. Socken efter socken beskrivs och får en egen del. Mm. Och så slutar det när man är nere vid... vid dalelvens utflöde. Men hela det här verket hör på att gå kurv för förlaget tyckte att det blev för dyrt och Forslund, han fick verkligen tinga sig fram för att kunna fortsätta arbetet. Men med vänner och tillskyldnare som hjälpte honom ekonomiskt så gick det hyfsat bra ändå. Och sen fick han oväntat stöd från andra. Idag skulle vi ju kalla det för sponsorer när Stora Kopparberg och Gryx på Pappersbruk gick in och hjälpte till. Till sist så hamnade utgivningen i varje fall hos Bonniers som var beredda att betala honom och dessutom en rejäl summa. Men inte för att ge ut verket utan för att slippa ge ut böckerna. Men trots allt så kom de ut och Bonniers tyckte att de skulle bli för dyra. Det var det som var deras problem. Man behövde sälja 3000 av varje del för att få det att gå ihop. på 3000 var ju alltså väldigt, väldigt stor upplaga. Det måste man komma ihåg. Hur som helst, bokverket kom ut. Det blev 27 volymer som Gustav Näström i en recension en gång kallade för ett litterärt landskapsmuseum. Och eh, Kalle Forslund skulle nog varit nöjd om man fått veta vad de här volymerna kostar i våra dagar. För de har ju faktiskt gått upp i pris. Det är ju många, eh, framförallt kanske folk som är bosatta i Dalarna som samlar på det här verket. Och eh, man kan ju säga att eh, Karl-Erik Forslunds eh, storverk för det är det ju verkligen eh, mm. ingår i en tradition som eh, man kan eh, föra tillbaka ända till 1700-talet och Linnés resedagböcker. Eh, samma intresse för att höra vad Folket i bygden berättar, att notera det, att, att, att försöka ta reda på så mycket som möjligt om, om liksom den, den bondekultur som manifesterar sig i byggnader, i folkkonst och, och redskap och historiska händelser som aldrig har kvar på folkets läppar. Vi nämnde inledningsvis att han var ju också särskilt intresserad av sängder och han har alltså i epiket tecknat ner sängen om trollens brudkrona som jag tänkte vi kunde uppehålla oss lite vid den går i korthet ut på att det var en kulla som satt ensam på vallen och hon satt och vävde och då kom trollen in och skulle klä henne till brud åt en trollyngling. Hon bad då att få göra färdigt sin väv men det fick hon inte. Hon slätt bara bort den och hade sönder vävstolen. Men då tog hon sitt strumpeband och det band honom halsen på vallhunden och skickade ner honom till sin festman som var hemma i byn. När hunden kom med strumpebandet runt halsen då förstod han att något var galet så han gav sig dit. Och se om man skulle kunna se vad som egentligen hade hänt. Det var så att det fanns två slags troll. Det fanns fattiga och rika. Och de fattiga de fick inte komma in och vara med på kalaset. Och till hemd så talade de om för fästmannen när han hade kommit upp till vallen. Hur han skulle göra för att befria sin fästmö. De skulle kasta yxan över trollen därinne och så skulle han hugga kniven i dörren. Brydde man nästan färdigklädd när fästmannen kom. Det var bara vänsterhandsken som felade annars hade de kunnat ta henne. Nu fick fästmannen istället med sig henne upp på hästryggen och kunde rida hem med trollen springande efter sig och jagande. Men när de kom till en åker som var harvad i kors då kunde de inte följa med längre. Hästen föll död ner när de kom hem men guldkronan hade den här kulan fortfarande på sig. Den var tung och den var så stor att man sen kunde göra tre stycken brudkronor av den. En till Nås, en till hjärna och en till Äppelbo. Och i Äppelbo kyrka där finns trollens brudkrona kvar än idag. Det är en fin liten pjäs med hängande löv och sju diamanter och ingen vet ju hur den har kommit dit men där ska den finnas i alla fall och förr då skulle varje brud som giftes i Äpelbo och som bar krona bära stål på sig under vixen för att inte trollen skulle komma och ta både krona och brud det här är en riktig folksägen. Ja, och det är en av de absolut vanligaste folksägnerna i hela det område i Skandinavien som har haft fäbodar eller säter som det heter i Norge så att eh, i södra Skandinavien så är sägnen okänd. Och, och man kan väl säga att den har säkert uppstått eh, som ett slags eh, utslag av eh, unga fäbojentors tankar kring eh, framtida bröllop och sådär. Och sen också oro att eh, det var ju, kvinnorna lämnades kvar. Eh, eller det var hela tiden bara kvinnor som var uppe i fäboden den kanske var med när man, när man gick upp med boskapen men sen återvände de till byn och till sina åkrar. Och då har den här sängen uppstått och blivit alltså väldigt, väldigt spridd. Mm. Och det I den här versionen som vi hörde så var det trollen men... Längre norrut så var det ju vitterfolket, det var en vitteryngling som ville gifta sig med den här febojöntan. Och i Norge så var det ju huldrefolket som var framme. Mm, och i här har man tagit fasta på att man har den här sägnen i traditionen. Och där spelar man ett byggdespel som heter Trollbröllopet. Och det har man gjort ända sedan. 30-talet, det betyder att det är ett av Sveriges äldsta byggdespel. Till sist bara, nu säger på ett ställe i sin utgåva att verkliga sagor är sällsynta i Dalarna. Vad kan han ha menat med verkliga sagor, tror du, när vi nu pratade om sängningen nyss här? Ja, alltså, med verkliga sagor så menar han sådana här som uppenbar dikt där, där man förstår att det här har hänt öster om sol och väster om måne men inte Hemma vid så att säga, och det har varit eh, prinsessor- och det har varit valpojkar och det har varit häxor och, och, och troll och, och vidare. Så den typen av eh, berättartradition- har faktiskt inte varit eh, särskilt vanlig i dalarna. Men där har man istället varit mer eh, nära <coughs> den egna verkligheten och berättat massor av sängner. Det finns också en historia om hur även finns, fick sin röda färg. Eh, reven blir inte bjuden på björnens bröllop men kommer dit förklädd och har smort in hela kroppen med kära och vältrat sig i löv. Eh, och Sen blir han varm och svettig av dansen och björnen känner igen honom och kastar in honom i brasan och på så sätt fick reven sin röda färg. Den djursagan är betydligt sällsyntare. Mm. Karl-Erik Forslund avled 1941 och den som vill läsa mer om honom och hans... Eh... Uppteckningar och det han gjorde för folktraditionen i Dalarna kan låna Dalarnas hembygdsbok årgången 1991. Den ägnas helt och hållet Forslund, författaren, folkbildaren och hembygdsvårdaren. Och ni är välkomna att höra av er till oss. Vår adress är lyssna.folkminnespodden.se och podden är producerad med ekonomiskt bidrag från Helge Axelsson Jonssons stiftelse.